Inna alhamdulillaha nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa nauthu billahi min shurur anfusina wa min siyyat amalina min yahdihi allahum fela muzil la wa min yudlil fela hadhi la wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa la wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh ya ayyuhal ladhina man uttaku allaha haqqa tukatih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 Ome yuti ilahehu wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Vëllezëtarë të nderuar, vazhdojmë me temën, me temën tonë të kaderit, sot do flasim e leyn Allah subhanahu wa taala për çështjen e udhëzimit do të humbjes. Dhe kjo është nga çështjet thelbesore në çështjen e kaderit. Dhe shumica e pyetjeve që bëjnë njerëzit në çështjen e kaderit është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 edhe të gjithë librat qelëlorë që kanë zbritur, kanë zbritur vllojmë dhëruar me këta profet, na kanë treguar në mënyrë anonime që ai ai i cili udhëzon krijesat edhe i humbta nga rruga e drejtë është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili udhëzon ata në rrugën e drejtë është vetëm Allahu i mëdhëruar për të vërtetuar te ata mëdhshtinë e tij, plot fuqinë e tij dhe ur të sinë dhe mëshirën në ti, subhanu wa ta'ala. Nërsa grupët e humura, të cilët nuk e besonë Allah, subhanu wa ta'ala, se shduhet, në këtë ten do t'i gjesh, ata kanë dëvjuar nga drejta majtë aso se djafës. Në ke për e tyre që përdendojnë që Allah nuk e që plotë fuqishëm, në edhe nuk, nuk e u zonë e krije, sa to si hum, por ata humilë dhe në zemë vetët e tyre, edhe ka disa tjerë,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 deporton dëshirën e tij dhe fuqinë e tij tek ata. Për, për këto arsye, për të shpjeguar këtë çështje, duhet të, të rregojmë fillimisht që udhëzimi, udhëzimi që është treguar në Kur'anin e Sunet, ndahet në katër lloje. Edhe do të do flasim, domthonë në mënyrë të detajuar për për çdo njëri këtyre llojeve, por tashi do të tregojmë në mënyrë të përgjithshme si fillim. Lloji i parë i udhëzimit është udhëzimi i përgjithshëm që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala të gjithë krijesave në ato që janë në gjërat e dobishme, në gjërat e dobishme në këtë jetë. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka ulëzuar krijesat dhe u ka dhënë natyrën në natyrën e tyre që të njohin se çfarë është dobishme dhe çfarë është dëmshme për ta në këtë jetë. Dhe nuk ka nevojë që njeriu ti mësoj të gjëra të gjitha. Se kjo është dëmshme, kjo është dobishme, por ai jep në natyrën e tij që kjo është dëmshme, kjo është dobishme. Prandaj edhe fëmia që kur lind, ai e di që duhet të thiti gjitë jetoj dhe dhe të ushehet. Nuk e më sonë kushët të që të thiti gjitë në nënës. Kjo është loj i parë i udhëzimit. Loj i dytë i udhëzimit është udhëzimi, këtë kjo është një ngushën në këtë loj i dytë, është udhëzimi me koptimin njohja edhe të regjimi e rrugës e vërtet që i bëhet njëriut në këtë jetë. Dhe kjo loj njohje,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 Nuk të pik, nuk kam bërdo në topik nuk kanë bërë do dallim në drejtimin e llojeve. Prandaj ai kanë qujtur të gjitha llojet e udhëzimit që ka përmendur Allahu në Kur'an si udhëzim, uziz, sqarimi, domethënë për seminerimin e vërtetë ose me kuptimin e të tjera që do të vinë më mbrapa, duke ja mohuar kështu plotfuqinë Allahu subhanuhu te ala që tu që në të vërtetë domethënë që kuptimi është që Allahu subhanuhu te ala ka fuqinë të udhëzojë të humbi krijesat, edhe krijesat janë ato cirrit humbin dhe udhëzohen Që humbin ose u dhëzohen A tërë lojë parë thëm Në shlojë për gjithë shëm Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Sëbihis me Rabbike l'a'la Allëdhi khalaka fësauwa Wallëdhi qaddara fëhada Ka tërgurë Allahu subhanu wa ta'ala Këtu katër gjëra Të silat e i ka bërë të krieset e ti Thotë Lafderohet dhe pastrohe Zotin e emrin e Zotit tëndë Dërëtohet që është mëjë lërti Dërëtohet Allahu besimtarve Dhe u thot, lafdërojë dhe pastrojë Zotin, emër në Zotin të tënë për zotë metë I cili shmej larti I cili ka kryuar Dhe e ka regulluar Fjallë e khalë ka, kryim Se ua, nëhën e ka regulluar Ka sistemuar, ka vendosu në vëndin e vetë Në sasin e dur, në masën e dur, gjdë gjë Në kryim Uallë e dhikaddera fëhëda Dhe e ka përcektuar, dhe e ka udhuzuar Gdë gjë, nëhën e ka përcektuar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 në vetveten e tij manta secile të njëjë gjëra të dobishme që i përkasin sa jete, që ti kryej ato dhe njëjë gjëra të dëmshme dhe largohet prej dyre. Diëtarët e thjesit, ku kanë folur domthonë për këtë ajet, kanë treguar domthonë disa shembuj. Domthonë kanë shpjeguar në formë shembujsh, disa për ty kanë dhënë përshumë ka udhëzuar njeriu duke thotë ja kam përshumë ja ka, për ka treguar fëmijës të vogël që duhet të thiti gjirin e nanës që të fitoj rrezikon e tij pa e mësuar kush fmijës kanë treguar dhe shembull për të llogjë shembull domthonë konkret në disa raste gjithashtu për shumën e tjetër është shembulli i së si kafshut jo të njerëzit që kanë llogji po dhe kafshut e njohin për shumun ç'është ne ë ndërzimin ose marrdhënie që bëjnë kafshët me njëra tjetrën pa e treguar kush është inspirim për Allahu subhanahu wa taala për të në, për të jetuar lloj lloj i kësaj gjellëse në tokë Edhe këto shembuj kanë përmendur detyetar për treguar që ky është një lloj udhëzimi për Allahu subhanahu wa taala dhe llojet e udhëzimit tashmë i përgjithshëm përfshijnë çdo lloj gjëje të dobishme në këtë jetë dhe çdo lloj gjëje të dëmshme që duhet ruhet njeriu prej saj. Të gjitha këto hyn te ky udhëzimi i përgjithshëm që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë. Gjithashtu kemi një një thjetë që thotë Allahu subhanahu wa taala: "Rabbuna alladhi ahta kull shay'in khalqahu thumma hada" tregon për Allahun subhanuhu teala Musa alayhis salam thot zoti jonësh ja i cili i ka dhënë çdo gjë e krijimin e vet, domethën krijimi që i përshtatet, i ka dhënë njeriu krijimin e përshtatshëm të tij, kafshëve krijimin e përshtatshëm të tyre, bimëve krijimin e përshtatshëm të tyre, maleve dhe çdo gjë më radh dhe ka udhëzuar, domunë ka udhëzuar gjithëto gjallësa në ato gjëra të cilat janë të dobishme për to, domethën vetë për këtë udhëzimin e përgjithshëm për çelin po flasim ne. Për këtë arsye domethën e ka lidhur këtë udhëzim me të gjithë krijesat nëu bëhet për ulëzimën domethënë që tyhsh në xhami ose të falësh sepse normalisht ka lidh me gjithë krizat. Edhe ulëzimi domethënë bëhet fjalë për njerëzit pra dhe në veçanti për besimtarët. Ndërsa këtu vlet për të gjitha krizat për pajtim, për njerëz që kanë mundi dietare, qëllimi është për këtë lloj ulëzimi që po u them, domethënë për ulëzimin inspirim që quhet ndryshe, që, andryshe, që ka hedhur Allahu në zemër njeriu që ta njohë domethënë të njohë këtë çështje lumë minuta detajuar çfarë që çfarë janë ndodhshme çfarë janë dëmsh. Bilemi nuk kemi më jozije. Në Libër në Shifa e Ulamin ka folur gjatë për të lloj ulëzimeve ka treguar shumë shembuj nga jeta e disa insektëve dhe kafshëve. Ka treguar për shembull ndër të tjera e, disa çështje të çuditshme për bletën. Është ka folur shumë gjatë. Ata që janë specialistë për bletën fatikisht nuk e njohin shumë proiturë gjërave. Dhe Domthon për çuditë bletës, domun që bleta po sikur sistemin se si sistemon jetën bleta. Këmbulltëshit do të duket domun që më është me të vërtetë një specie e zgjuar, e zgjuar. Dhe po sikur dukej duke filluar domun që nga pastërtia. Bletët nuk parnojnë brenda kosherën e tyre, blet pa pastër. Prandaj vendosin dyroje të dera. Edhe çdo bletë që hyn që është në jetën e koshere, e kontrollojnë mirë ndosë ka marrë papastërti nga jashtë e limpër jashta. Derisa të postrohet, dhe nëse nuk postrohet, e vrasim fare. Që mos lejon të futet pislliku brenda në kosherë. Gjithashtu nëse vjen në një bletë huaj, dhe ato e njohin shumë mirë se kush është e kosheres tyre dhe kush nuk është e kosheres tyre, ato e përzejn dhe nëse dëshon të futet hyj me forcë e vrasin atë ashtu. Bile arrin që se bletës deri aty domthonjë që kur mbretëreshë a blet, nëna mbretëreshë blet, e cila është nëna jo e bletëve nët koshere kur ajo ë bëhet e padrejtu në punë padrejësi bletëve ato ngrihen kundër saj dhe e vrasin. Edhe po të shikosh më shumë në mënyrë se si sistemi mund domethënë ato hojet, se si i bën ato domethënë në vrimë të vogël me gjashtë këndshe që duhet përdora aparaturat duhen duhen sot për shumë aparaturat më sofistikuara për dhe dhe më një të dhënë domethënë një lloj saktësie të tillë e mënyrën se si e ruan, mjartin, duke e dy losur, e më radhë, dhe posikur ty për shumë, qëfar të mund të bëjtë bete posikur ty një mi aty, në një mi madhë po ty të koshere vetë, nuk kanë qëfar të bëjnë, sepse shumë i madhë nuk e heqin do të për qëra bëjnë, e marë dhe dy losin gjithë, dhe manë të lu i dy dhe i bloko atë fara dhe nuk prishet, dhe si ku të ri i qimë vjeta të bërën nuk, nuk, nuk prishet, dhe asë prish n ë shumë shumë gjëra të tjera që kanë treguar domthonë për për bletën, gjëra të çuditshme që po dëgjosh më të, të vërtetë ke përkuptuar domthonë që ky është udhëzimi i Allahut subhanuhu teala. Është e pamundur për një krijesë që ti njeh këtë gjë, në veçanti bile njeriu, çuditë të praisaj. Për, i saj, për i bletës. Gjithashtu ka përmendur në Kain Jezus dhe Mingonun, po çikosh Mingonun çuditë gjithashtu. Ton jeta e saj, mënyre, saj një një një njërë, përshun, në mënyrë sa tregon një ngjarje për shkakun në Kain, të çuditshme për Mingonun, thotë tregonte vetëm për një person që kishte treguar, të ti thotë ë Pas një herë thot një gjysëm nga Kaleci, gjysëm ka Kaleci në një vëmend. Edhe erdhë një miningon aty për ta marrë dhe fillonte ta tërhiqje të thotë nuk e tërhiqe dot të, sepse ishte shumë e madhe. E dha ndërkohë vajti dhe thilli sa shoqjet veta miningona. Atëherë thotë kur erdhë un pra se të vinin ato e ngritën lart ato ato dhe e fshefa atë gjysëm ka Kalecin. Erdhën të kërkonin rreth që ajo kërkoi jo rreth që ato shoqjet e veta nuk e gjetën ikën. Atëher unë thotë e vendosa prapat hy, erdi këmbë ninon në përsëri, e pa aty bëjta tërricë, tërricë do të throi dhiri përsëri. Këtë tregojmë ul Kaym në librin Shifa al-Aleel këtë ngjarje. E dhiri përsëri, ë në momentin e do do do afroshin, qe nga larg vetun e tërhoja që mos e shikonin, e kupton, edhe e fsheha. Erdhën prap nuk gjetën gjë. U larguan prap për herë 3, herën e tretë her tret, kur erdhën dhe pau që nuk ishte gjë e rathurën e miningonët dhe e vranë. Në më thënë edhe, shkot dhe edhe miningonët, e konzërën gjinjeshtën gjithë të, në më thënë të keqe. Në më thënë, kusha, kusha dha, këtë ndë një inspirimi, të rëfet për vërsa Allah s.a. Rabbu në ledhi ata kullëshin, khalqa hu thumë më hada. Të zotë jo një cili, i dhe është do gjë e krimin e vetë dhe më pasi huzësoj. Ka të regu e, më në ka Ujku ka një veti domthonë të çuditshme, që kur flet gjumë, nuk flet me dy, sa po flet me njëri sy. Me njëri sy bëroje. Ujku. Ndërsa arabët kanë kanë shkujt edhe vjesha për të bëjë, e thotë domthonë shembullit tjetër që kanë përmendën që tregojnë për një person që është shumë i shkafsh, shumë i zgjuar, thotë si shembulli Ujku thotë që me një sy flet dhe me një sy bëroje. Edhe kur thotë, "Ky syri që që bëroje," thotë, "ë, fillon dhe për gjumët, atë haveti tjetri dhe flet kë." është më vërtet e vërtetë dhe e çuditshme, kjo është domosdoshmë kriji i Allahut. Dhe këtu shikohet më e vërtet domosdoshmë vështia e Allahut subhanuhu te ala se si i ka udhëzuar të gjithë krijesat të gjërat dobishme të tyre. Të edhe shejmuj për këtë të shumë, unë unë i hoq gjithë gjërat sepse do ndonë një mision vetëm vetëm për t'rrugë vetëm për këtë lloj gjëje në vërtetë kupton dhe ishte domosdoshmë goxha e madhe që ka t'rrugur më këim lozie, rasti të t'rruguar i vet. Të tilla, e të gjitha ato t'rrugojnë domosdoshmë me udhëzimin e përgjithshëm që i ka dhe në lojë shdo kryese në të gjithë e do bishme në jetën e tyre. Ndërsa lojë i dytë u zimit, e, gjithashtu është u zimi që u ka dhe në lojë sëmënën të ala kryesave, u zimi sërimit, ka sëruar Allah, wa e lojë sëmënën të ala të gjithë kryeseve rrugën e vërtetë duke të rguarë profetet, duke të zbëritu librat, që të sëqerojë atyre rrugën e vërta, dhe ky që të uzim gjithashtu. Për nëllohës më hëna taala, thot për popullin e thëmudit, u amma thëmud, fëhëdejnahu fës të habbul amma alel huda. Thot, ndërsa thëmudi, thot, ne u dhëzuan, e u dhëzuan, thot, edhe ata e pëlqyen verberin, duke e lën, dhe e lan, thot, atë udhëzimin. Fot udhzuam në këtë jetë kuptimi është domosdën që i u treguam aty udhëzimin, rrugën e udhëzimit. Sepo që sa do të kishe udhëzuar Allahu me kuptimin, domosdën që do të kishe dhënë suksesin në rrugën e vërtet, është e pamundur që të humbi ai, i të cilin udhzon Allahu subhanallahu teala. Përna i thotë famehdi Allahu fela mudhllala. Jo ajo domosdën hutbe e fillimi hutbes së cilën e kam thosur për veçanë mosahapëve që të thoshin në gjdo loj me gjlisi e do të përmëndën më mbra pa të regon një abdullem në s'udi radhiallahu anhu të regon në menjë që në kam surë profesor salem nërë tjera që të kur fëllem një me gjlisi të thajem in alhamdelillah na ahmedu në s'ainu në stafiru në audhubillah në shurrujnë fusina o min sejati amalina femeje thot nërë tjera o me jehdi la o fe la mudhilla la o me ju dhril fe la dhe dhe të cilën e uzonë Allah nuk është ta humbi dhe dhe dhe që humbi Allah nuk është ta uzoj kështë që përgjese se uzonë Allah s.f.t. nuk mut e ti humbi këtë kë person kështu që për neka dhe në djetari që limi këtë jetit është uzimi sjarimit që va ka serur Allah s.f.t. këture të vërtetën edhe ta zjodhen humbjen duke e lën të vërtetën mas shpine dhe kylloj uzimi është ai udhëzimi gjithashtu që ka përmendur Allahu në një titj tjetër që thot: "O mahkan Allahu li udhilla qawmen bade ithadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun." Sot Allahu subhanahu wa taala nuk ka por të humbur një popull. Mbasi o ka sieruar atë të vërtetë derisa t'u asiejë ato të plot se çfarë kanë ata për detyrë për të bërë që të ruhen nga zjerë xhennemit. Thot bade ithadahum edh pasika o ka sieruar atë, domthonë nuk mund të humbi Allahu njeriu në momentin ti fillon çarimi ose para çarimit të vërtetës. Por ka bërë të humbur mos e cërohet e vërteta, atëher kur ky zgjedh humbjen e humbet Allah subhanallahu te rrugë drejt. Edhe kjo lojë vjen sepse Allah i mëdhëruar ka vendosur një ligj të krijesat që kur Allah i jep një krijesë një mirësi, atëher kjo kjo krijesë nëse nuk e falënderoftë mësiqi që ka dhënë Allahu subhanuhu teala, Allahu ja heq të mësiqin eksa kriesa. Prandaj Allahu i mëdhëruar kur u dha njerëzën udhëzimin, u asherojë, kjo është një mirësi e madhe për Allahut që Allahu u asherojë njerëzët vërtetën. Edhe ata që i vlerësojnë, edhe e besojnë, edhe e zbatojnë atë, ata e kanë falëndëruar, prandaj Allahu u shton dhe u jep më shumë. Ndërsa ata të cilët nuk e vlerësojnë, nuk e pëlqejnë udhëzimin, me as të vërtetën,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 por jetën tonë e përbën një vlerë të madhe. Çfosh në ato para, çfosh në shtëpi ose diçka tjetër, ti i thua një personi, kam një shtëpi, thotë, kam një shtëpi drekaçe, ta kam dhuruar ty. I thotë se nuk kam ne për spintate. Normalisht domthon ti do ndiehesh shumë i ngushhtuar në atë moment kur ti ndonjë jep gjithë këtë kaq të madhe, ti e ke diçka tjetër, domthon do ta kërkon, do do të falënderoje, do të puthë dorën, kam me rradh. Ky thotë se nuk kam ne për spintan, dhe ti do ndiehesh kjo është nëmë të krisës dhe krisës. Edhe kjo është për një mirësi kaq të vogël që është mirësi që mbaron. Po Allahu subhanahu wa taala është krijues i krijesave. Ai u ka dhënë gjitha mirësitë njerëzve, edhe në fund fare dëshiron të poçoi mirësinë atyre. Edhe ata nuk e dëshironin mirësinë ti. e tij. Ai u ose ruan të vërtetën, duke treguar profetët, duke zbritur libra, edhe ata nuk e dëshironin të, të, të, vërtet, të vërtetë Allahu subhanahu wa taala i largon ata nga kjo vërtet si një dashkim për mësë pranimin e të vërtetës herë në parë. E të dhëtë të shërëm të një shëllu, gjithashtu më në vazhdimit në mësimit. Gjithashtu thotë Allahu, subhanu e talë në jetë, të jetër kefi jahdillahu kauman kefaru ba'de imanihin, të citi uzojë Allahu një popull të cilat më huan në pas besimit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Wallahu lejne qomul zalimin. Allahu lekuzum popullën mizor për treguar që mirësia e Allahut subhanuhu te ala ai që nuk e vlerëson ai në të vërtet e ka fshirë të llimirsia dhe e ka bërë të domozoshmë vetën e vet largimin e asaj mirësie prej tij. Edhe mirësia më e madhe e njeriu është udhëzimi dhe besimi. Prandaj nëse një njeri nuk e falënderon duke bërë gjunafe, duke ngopur vetën e vet me gjunafe, ka shumë mundësi që Allahu t'ia ja marrë të mirësinë ta largojë nga besimi. Sikur se ka lërgurë shumë shumë të tjerë. Gjithashtu, Allahus Kuhana Ta'ala thot në Kuran, O Allahu jedi u ila daris salami, o jehdi me jesha u ila sërati më sëpim. Thotë Allah ufton për tek vëndi, vëndbanimi pachës. E këllo eftes e kjo është kjo uzimi për cilën përflasim. Uzimi se sërimit të vërtetas, i cilë i shi përgjith shumë për të gjith njerëzit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 Mos ka ndjerë justifikim për Allahun e mëdhëruar ditën e gjykimit. Prandaj Allahu i mëdhëruar, o mëkuen në muadhibine hatta ne vath rasula. Thotë nuk e nuk i ndëshkojmë njerëzit, nuk i ndëshkojmë krijesat derisa tu dërgojmë atyr profet, domethënë që tu sqaroj rrugën e vërtetë. Gjithashtu ka thënë rusi në umbesherinë e umundirin. Ni alla yekul lin nasi ala allah hudatun ba'd ar-rusul. Do të thotë që ne kemi dërguar profet para lejmërues, edhe perguzues që mos ket asnjë për njerëzve argument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 të kësa i gjej ishë në ta vetë për vetës e tyre. Sëpësa loj ma dhe rrugë u dha atyre, o se si roj u të zimin, o të rrgoj rrugë në vërtet, edhe për fundimi të tyre ishte, që ata këtë rrugë të vërtet, nuk e parënua, për u rjarguan. Dhe për këta rësuj, Allah subhanët të alë, u avullose të rre zemët, edhe nuk i ndihmoj ata që të uzoj në rrugë në drejt dhe të bëjmë bes Tudo mund kalojm tek pika tret, e tretë e udhëzimit, i cili është udhëzimi që qau ndrysh udhëzimi i suksesit. Dhe ky domosdën është ai udhëzimi i cili kush e ka atë është i fituar dhe kush nuk e ka atë është i humbur. Ky udhzim do thotë që Allahu Subhanallahu Teala i jep sukses njeriu të porta kuptuar të vërtetën, porta zbatuar të edhe për të qenë prej grupit të besimtarëve, të cilët në fund Allahu Subhanallahu Teala i fut në xhenet. Edhe ky lë udhzimi përmend dy gjëra. Gjëja e parë është veprimi i Allahut, domethënë i cili e udhëzon njerin dhe veprimi, dydesht, veprimi njëriut, dhe i dytë është veprimi i njeriu, që do thotë ai do thotë që udhëzohet njeriu. Thotë Allah thot subhanahu wa taala me yahdillahu fa huwa al-muhtad. Do thotë atë që e udhëzon Allah subhanahu wa taala ai është udhëzuar. Dhe nuk ka mundësi që njeriu të jetë i udhëzuar vetëm se kur udhëzon Allah subhanahu wa taala. Nidhe është thotë Allah më dhëruar Intahris la hudaw fa inna Allah yahdhi man yudll. Do të nëse ti kujdesesh për të udhëzuar ata, Allahu nuk e udhëzon ata që humb. Domethënë ata që meritojnë humbjen, Allahu subhanahu wa taala nuk i udhëzon. Këto tregonu që udhëzimi dhe humbja, domethënë në kuptimin e suksesit që i jep Allahu njëriut për çëmbesimtar është vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është në dorën e krijesave. Yet ashtu thot në një tjetër me një shej lahu dhilhum ye shja'anha ala sirat almustaqim fat ataj dëshiron Allahu ehum dha ataj dëshiron e vendos në rrugën e drejtë. Gjithashtu Allahu subhanuhu teala i ka udhëzuar i ka urdhëruar besimtarët që të luten atij në çdo namaz madine shdo rekat që të udhëzojnë rrugën e drejtë. Gjigi tregon se udhëzimi është vetëm në dorën e Allahu subhanuhu teala. Prandaj ne themi në çdo namaz ihdinas siratal mustaqim emi në udhëzoneve në rrugën e drejtë. Dhe ky lloj udhëzimi përfshin dy gjëra. Gjëja e parë përfshin udhëzimin për tek kjo rrugë, edhe gjëja e dytë udhëzimin brenda kësaj rruge. Udhëzimi për tek kjo rrugë është udhëzimi i përgjithshëm që që ka nevojë njeriu për të qenë në ë rrugën e vërtetë që quhet Islam. Edhe uldhëzimi i detajuar që ndodhën uldhëzimi në të është që të njohi detajet e kësa e feje. Përnda edhe një, Allahusë kohënë tali ka uldhëzuar besimtarët edhe ta i lutin të gjithë në namaz duke të njëhdi në salat al-mustaqim, por Allahusë i madhëruar nuk i ka bërë të gjithë njerëzit njësoj edhe në këtë loj uldhëzimi. Përnda e Allahusë i madhëruar i ka të reguar disa njerëzve prej detajet e islamit ato gjë që se, tërgu, se ka tërguar të tjerve edhe u ka mundusuar disave që të veprojnë ato le veprashtë të mire që nuk o ka mundusuar të tjerve edhe pse të gjith hynë të kemi për gjithë shumë i udhëzimi që quenë që besimtar dhe musliman por gradët të tyre ndryshojnë në bazë të udhëzimin që kanë fituar ata bërëndë këti islami pra ndaj ka tërguar nga imen të i mirë e thot që njeri ka nevoj në në që të uzohet, në fejnë islamën përgjithësi, edhe në detajet e fejnës në veçën ti. Sikur se ka nevoj që edhe të të qëndroj në këtë lujë u uzimi dhe në vdekje. Pra në edhe kjo është kuptimi i fjallës Allahut ihdi në së serat al-mustakim në uzonën e vërru në, në drejtë. Se mbasë e dikush dhe pyesi, a nukimin e rrru në, në drejtë. A dhe që kuptimi ka fjallë Allahut në uzonën e r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 në njohjen e vërtetës edhe në zbatimin e saj. Dhe çdo kujt i ka dhënë Allahu subhanuhu teala ai se meriton. Prandaj çdo kush i cili mëson një të vërtetë, ai është dhuratë për Allahut që ja mundsoi atij ta kuptoje të vërtetë dhe e ta mësojë atë. Dhe çdo kush që zbaton një të vërtetë, kjo është dhuratë për Allahut që ja mundsoi ti njeriu që ta zbatoje atë të vërtetë. Që ta zbatoje atë. Prandaj nëse një njeriu largohet nga e vërteta, rëgimi vjen për gjunafëve të ti, vjen për e vetës të ti. Fëndë edhe profetis sallallahu aleyhi vësallem i lutë e allahut, që të mosën bështesa atë të të këvetja të ti, që vëtë dhe sahabën bësut? Të është, si, ja haju, ja qajum, bërë rëhmët i kësë të gjith, aslihle shani kulla, vëla të kilni ila nëfësi të tarëfët të ajnë, është në lutët që bësojt ndër lutet që bënë në aksham edhe në mëgjes. Gjegje të rëgon që njëriu, po qese Allah hu e mbështetat të kvetja ti ka për të humbur, humbur në rungët drejt. Allah së përënë ta talen e ka të rëguar në kuran, në disa jetë që Allah i mëdhëruar, ua ka vullohë së në rëzemët mos besintarve. Ua ka shurëdhuar atyre dheshët, edh sytet e tyre u ka verbuar në shikimin e vërtetës. Sot Allah subhanahu wa taala edh kjo domoshem ka me çështën e humbjes, që Allah subhanahu ta wa taala i humb disa njerëz, thot inna alladhine kafaru sawaun aleihim an thandartum am lam tundhirhum li'uminun. Thot khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ata që kanë mohuar njësoj për ta, ai para lajmërova ti ata po nuk i para lajmërova, ata nuk kanë por të besuar. Wa kavuloo surate tyre Allah zemrat e tyre dhe dëgjimin e tyre tukaj një ndalim, do të thonë që mbaron kuptimin e Fëlis, pastaj thotë dhe sytë dëtyre u ka mbuluar me perde që të mos e shikojnë të vërtetën. As mos e dëgjojnë të dë vërtetën, as mos e kuptojnë atë, dhe as mos e shikojnë atë. Edhe shumë e të tjerë thotë Allahu subhanuhu teala që ka vullosur zemrat mos besimtarëve, dhe të tjerë thotë për shkak të dhënë, ke dhënë ke të paullahu el kulub el kafirin, që Allahu e vullos zemrat mos besimtarëve në një dër thotë Këdhali këtë për allahu ala kulubin muat edhin, kështu allahu javulos zemët njëzën që janë të padrejt, të cilët bëjnë padrejtësi, o në të për allahu ala kulubin fëhum la esmaun, thot ne u avulos më të të zemët dhe ata nuk dhëgjojnë. Dhe gjithë kjo të regonë që humbja dhe uzimë është vetëm në dorët allahu subhanu e ta'ala. Në dërse po të që këshë grupët e humbura, ka dërrijet për shumë, i Po në kadrjet kur ti u thuar për këto ajëra cilë të cilët tregojnë që Allahu vulos zemrat mos më, besimtarve, thonë nuk është qëllimi që Allahu vulosut. Po qëllimi është i quan i quhen ata të humbur. Do të thotë ti thua që Allahu humbet, do të thonë që quhen të humbur. Po nëse ti thua që Allahu ka vulosur, do të thonë që jo se Allahu ka vulosur zemrat e tyre, por i ka, ka, të ka qujtur me zemrat e zemrë vulosur. Gjecin në rabë, asë një vetë jo vetëm gjunë rrave pas në as në një gjut botës kur ti thuaj vëllosa të shka në koptimin, koptimin që ti e qujtë dhe të vëllosa në më thënë gjithdo dojtë devijim vetëm si e si për më sepanuar të vërtetën dhe kjo është prej humbis jo ka dhënë anturë Allah se pësa ta nuk e meritonin udozimin e vërtetë dhe më në nënka jim ka folu shumë për këto, faktikisht ka kë tërguar të rguar, më thënë në të, të kotën e tyre dhe përgjit dhe këtyre Në bitë gjithë të dëmëna e që në intereson ne, tani është që të njohim të vërtetën ton, cilë është tërguar në Koran dhe në sunet në form të qartë, dhe ajo që kemi nevojnë e të njohim për kësa e është se udhëzimi që i bënë Allah dhese kryesave, dhe humje që u bënë dhese kryesave nuk është padrëjci për Allah dhese kryesave. Kjo dëmëna është gjithë që duhet pasu parasyon e shumë rëndësishme. Edhe në të gjitha ajetë që tregon Allahu subhanahu wa taala që Allahu e humbi diku një, një person ose ia ja vulosi zemrën një personi, këtu nuk tregon që ka padresinë të, por tregon që është vetën drejti për ti. Edhe në sa i bane më në një premtime të kaluar kemi treguar kemi treguar që Allahu subhanahu wa taala tek njerzit që i humb, i humb në dy forma. E para është humbje fizike, është humbje fizike në cilën është një riuë dhe cilë është drejtësi për allot më dhëruar, sepse këj person ka që meriton, nuk meriton më shumë. E di allot suha në tale që po të vendot së uzimit të këj, këj nuk e meriton uzimin. Sepse shpirti ti është shpirti keqë, zemër ti është zemër e pistë, e pa për shtachme për për përnimin e u dhëzimit. Në dërsa, ata që i ka uzur allot ka par zemër dhe tyre, që ata zemër Zemrat e tyre pranojnë undzim, pranojnë dhe Allahu Subhanuhu Taala u ka dhënë undzimin e tyre dhe u ka ndaluar atyre. Dhe kjo është dhuratë e Allahut Subhanuhu Taala dhe si, si dhuratë e tillë është pronë e tij, nuk pyetet se kujt e jep duktë nuk e jep. Megjithatë me Allahu Subhanuhu Taala ka vendosur atë më e ka vendosur atë në tokë me urtësinë e tij. Ndërsa lloji i dyt i humbjes është humbje që është si dënim për disa kryesa. Dhe këllo i humbje që është dënim, kjo është e që është përmëndur në Kuran në shumë a jetë, ku thotë Allah, Allah, a ka volosur zemën disa kryesa dhe nuk e këpten të vërtetën, a ka veshur sëtë, a ka volosur veshët e tyre dhe nuk e të gjendë të vërtetën, në zdoj e të kuflitit për gjyrat tjilë dhe për volosje, për bulim të zemës, të veshve, të syve, i gjithë këllë i humbje, kështë humbje e dytë pas humbjës parë. Dhe këllë i humbje që të regohet në kuran, nuk është humbje filistare, por është humbje mbas e Allahus Mëhanët Ala u atërgon të vërtetën këture njërzve. Edhe ata nuk e parënën të të, parë të të të të të vërtet, mos përënimi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Që Allahu ti ndëshkon ata duke u avulosur atyre zemrën që mos e kuptonin vërtetën. Dhe kur themi që Allahu subhanahu wa taala u avulos këtyre zemrën që mos e kuptonin vërtet, nuk është qëllimi që këtyre nuk u hapet më zemra kurr. Përkundër, sepse do të dëshironë Allahu subhanahu wa taala mund të habë zemrën përsëri në kohë të ardhmë. Dhe Allahu e di me urtisinë vetë se pse edhe qysh edhe kur dhe se si i hap ai zemrën atyre se njeriu siç bën vepra të këqija mund bëj edhe vepra të mira, dhe veprat e mira i fshijn të këqijat. Dhe mund të jetë një person të bëjë një vepër të mirë dhe nuk e kupton atë gjë dhe kjo bëhet edhe në İslam, siç ndodhi me Hamzën radhiyallahu anhu, etj kur mori vesh që Abu Zehli e kishte ofenduar dhe e kishte cënuar profetën sallallahu alejhi vesellem, shkon dhe i thonë mushrik apo luajtë besimtar. Nuk kishte besimtar. U shkon për të mbrojtur Providencën e Selemit në ditën e buxheelit, ti engazhon atë ndërkohë që unëm në fenë e tij. E thaktë gjë vetëm vetëm pse për krenari. Edhe i gjujtimë hesht. Densa pasën në lum mushik të Mekës, kur shkon shpi pasën mendohet çfarë thashë u shoku. Unë në fenë Muhamedit mendohet mendohet densa në fenë Islame. Kështu që nuk është kusht që nëse Allahu skuqën ta lë vullos zemrën një personi që ai i mos u zotë më kurr. Ti është tu treguar ndonjë ky është një, një dashkim për Allahun për këta njerëz, po vetëm po do Allahu më dhuroj mëshirin e tij. Më brapa jam munduar të ti që ti të duke e hapur zemrën dhe kjo varet nga punët, gjithashtu varet nga punët që bën njeriu në këtë jetë. Lloj ka dhëtitë, është ulëzimin që u jep Allahu subhanuhu te ala krijesave, që u jep Allahu subhanuhu te ala krijesave në xhenet ose në xhenem. Për Allahu subhanuhu te ala ka treguar, "Fotoshurul ladina dhalamu uzwajehumu makanu ya'budun." mi ndun i lajf e hdu, mi lasirat e lëgjahim. Thot, grumbullojnë në gjithë ata që kanë qenë mizor, edhe të njashmi të tyre, edhe gjithë që kanë adhuruar ata, edhe u dhëzojnë ata dhe drejtojnë ata për në rrugën e gjëhnemit. Ur dhe për allot, din gjukimit. U dhëzojnë, thot, për rrugën e gjëhnemit. Kurse për pesimtarët, që kanë, kanë vdekon rrugën e allahu, tot, u alladhine, kutilu, fisa do ta dat cilët u vron rrug në rrugën e Allahut nuk ka portua humbur Allahu punët e tyre. Se yehdihim u yuslih balahum, do ti udhëzoi ata dhe do t'u rregullojë ato çështjet e tyre. Wa yudkhiluhumul jannata 'arfaha lahum, do difuze tan jannet, një xhelet që u ka bërë atyre të njohur. Ka ndonjëtarat? Ky lloj udhëzimi është më s'vdegë sepse masi thotë se thot ata do vriten, po do ti udhëzoi ata. Kështu që, që nuk u udhëzimën në dynja sepse ata kanë vdekur për shulzimin që jep O Allah subhanahu wa taala kur futen në xhenet, duke u treguar rrugën e xhenetit dhe vendet e tyre që u takon çdo njeri për tyre në xhenet. Në ky shulzim i katërt, do të them të cilin e treguam kur thamë më vonë që ka katër lloj ulzimesh. Fam që Allah subhanahu wa taala وقبلوث ذمرات المؤمنين treguam vetë qëndrimin do të them që ka kemi ne si besimtar Kundër dy tyre ajete që tregohon për këtë lloj gjeje, në kuptimin e këtyre gjërave thamë është këtyre jetëve është që Allah subhanallahu te ala e bën këto veprime me këtë lloj mosbesimtarësh si dëshkim për ta. Sepse po shumica e njerëzve, po mos thon, domodin shumë shumë për njerëz që kur hyn Islam, se do të thjet mbazë ka për të që qeli në musliman dhe vdes musliman. Po ka për shumë dy tyre që kanë hyrë në Islam, do ka gjin xafir më para. Megjithëse të Allahu nuk ka vulosur zemrat e tyre. Qëhtu që vulozja e zemrave këtu nuk fitet për mos besim të gjithë mosbesimtarët, por fitet për një grup prej tyre, të cilët kur ka ardhur ulëzimi herën e parë nuk e kanë pranuar. Prandaj thuatullah subhanahu wa ta'ala yeet koranor, "Wanuqallibu af'idatahum ma basarum kama lam yu'minu bihi awal marra." Pra ne i lërgojmë zemrat e tyre edhe shikimin e tyre nga e vërteta, siç nuk e besuan herën e parë. Domethënë që nuk e besuan herën e parë, herën e dytë kur t'i vije e vërteta, Allahus i ndëshkim u alergo në tyre, u alergo në tyre, zemën e tyre nga e vërteta. Për në edhe herë në dytë atë nuk e të gjithët më të vërtetën dhe thonë nuk du të gjithë më edhe në pjullë të veshët, me nërgoat. Kështu që shkak ishë në gjynafët e ti, edhe ndëshkuet për të gjithë shallahu s.w.t. Kështu që a i që i vullot zemën dhe shallahu i më dhëruar, edhe shkak për të, gje, për të ndëshkim janë gjynafët e tyre edhe kjo është drejtësia e plot që jepë Allahu kërjesave edhe në humin që u jepë atyre. Gjithashtën, thotë Allahu, subhanu e talë, për të tërguar vërdacinë në kësë gjepë, thotë Allahu i madhëruar, felem ma azagë u azagë Allahu këllu u pëhëm. Thotë, kura ta devijuan, Allahu a devijuaj atyre zemat. Në taj jetë tërgunë Allahu, subhanu e talë, që devijimi i zemërët atyre erdi, Praj Allahut, erdi si në dëshkim që ata devijuon vetë me vetët e tyre. Nga që ata devijuon vetë me vetët e tyre, prajnë edhe Allahu subhanu wa ta'ala i devijuon zemë e tyre nga e vërteta. Gjitha që thotë Allahu subhanu wa ta'ala thumën sarafu, saraf Allahu kulubahum. Thotë dhe ata më pasaj u larguan, u larguan për e të vërtetës, u larguan për e dëgjimit Kurani dhe e tëve korenore, edhe Allah hë dhëtë u alergoj atyre, u alergoj zemën atyre prej të vërtetës, prej kuptimit të vërtetës. Sikur se Allah ka të rëguar që, në më thënë, thën, Allah i madhuruar i ndërshkon mës besimtarët, duko u hedhën një humbje, si ndërshkim për humbje në parë, gjithashtu i shpërblen besimtarët, duko u dhënë atyre një uldhëzim, bi uldhëzimin atyre për shak të punët mjërë që bë Pra në dhe dhe thotë Allahu s.w.t. Walë ledhina të do zatehum huda Dhe ata të cire të u uzuan Allahu wa ashtojët ju u uzimin Wa ashtojë uzimin për shfarësue Si shpërblim për uzimin e parë Që morën e ta Pra në dhe dhe Kanë zirë djetarat një regull të përgjishëm Që thotë E mira tërheqë të mirën Edhe e keqe tërheqë të keqen E mire e tërheqë të miren si shpërblim për Allahut për të mire në parë që bërë një rjo. E dhe keqë e tërheqë të keqën si në dëshkim për Allahut për të keqën në parë që bërë një rjo. E gjithë kjo, hynë të këtë drejtsia dhe të këtë mirësia e Allahut subhanu ta'ala mbi kërjesët të ti, wale jazhlimu rabbu ka hada, nuk ka bërë Allahut kërjesët të ti pa drejtsi. Kështu që duhet k që çështja e vulosjes së zemrave ose largimit të zemrave ka të bëjë me ndëshkimin që u jep Allahu njerëzve jo në fillim, por në thotë Dhimnul Qayim, kjo është një çështjë duhet kuptuar drejt. Në Dhimnul Qayim shumë njerëz kanë gabuar në kuptimin e këtyra fjalëve që flasin për vulosjen e zemrave që u jep Allahu disa krijesave. Duke menduar që Allahu po bën këtyre padrejësit duke analuar të vërtetën. Dhe realiteti thotë është që ky lloj ky lloj vulosi vjen si ndërshim për shkak ta se ata s'e planuan vërtetën herën e parë. Kështu që ky është ndërshim i dytë mbas mohimit të tyre. Dhe nuk ka ardhur si fillim, domethënë jo që në fillim, domun të gjithë njerëzit që kanë xema të vulosur ose mosbuzimtarët. Se siç e tham, ka pas për tyre njerëz të cilët kanë hyrë në ndullzim dhe kanë qenë mosbuzimtarë, megjithatë ata si kanë pas drejmuar ndzimë të tyre të vulosur, por, përkundrazi, sa e djuan të vërtetën e planuar ata, përndryshe Ubekri Sa dëgjot vërtetën e, e pranoi, megjithëse s'ka qenë besimtar përpara, se nuk ishte ar udhëzimi. Sa e dëgjote e pranoi, sepse zemra e tij nuk ishte të të salafu, salaf e vulosur. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala, "Wa thumman salafu sarafa Allah qulubuhum", ai i thëri që përmend më sipër, dhe ata thotë u larguan, dhe Allahu u largoi edhe tyre zemrat e tyre prej të vërtetës. Thotëm al-qayyim, dhe ky është domthon një dëshkim për Allah subhanahu wa taala për ërsyje sepse ata nuk e përnuon u zimin hërë në parë. Kërë dë gjuon u zimin në rguon për, për, për ti, u rguon për përnimin ti, dhe si ndëshkim Allah subhanu të ala, u atë dhe vijoj e tyre zemër dhe tyre nga e vërtej e ta. Gjithashtu Allah subhanu të ala ka të rguar një tjetër dhe thotë, Dhe kjo është një lojnë ndëshkimi tjetë e që u jepë Allahu mëzbesim të arve, përshka këtë mëzbesimit tyre. Dhe kjo ndëshkimi është ndëshkimi i ndalimi të bërëje se punëve të mira. Për nënës të të allohë, sëmë hënë të anë këta jetë, dhe nësë ata dhe dhëshonë të dilnin, dhe të dilnin luft me Profetin s.a.s. La addulehu u uddaten, dhe këshin përka tjetër. Ndë ishim prekatitur për këtë luj daljeje. O Allah kënë këriha Allah në bja athëm, por Allah në thot e u rehu ngritin e tyre për të shkuar. E u rehu Allah në gritin e tyre për të shkuar, për luftuar, fe thë bëta hënë përndethot ilata pandimën. Nuk i, i ndimojë Allah së më natarë që të ngrihen. Dhe u thua të tyre rrinë ullur, ma të që rrinë ullur. Edhe normalisht,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 përdes Allahu ka urdhëruar besimtarët që të shkojnë, tu ftojnë në profecinë e Selem. A nuk i është dashur edhe për këtë gjithashtu? Nuk e don Allahu përde për, për këtyre. Normalisht përgjigje po. Atë përse Allahu në këtë jetë që Allahu e urrëu u dalin në tyre. Edhe e shpikojmë në kë!='i të llogjëmi është me një përgjigje shumë shumë e bukur dhe thotë, kjo është vërtet domodin që Allahu Subhanu Teala ka dashur çdo personi do për çdo personi udhëzimin dëbërin e punëve të mira, por Allahu subhanahu wa taala e di që një person si i tillë si puna e këtyre, po qjesë do ulëzoheshë dëmi i tij për këta besimtarë do ishte më i madh se sa do bie thjesht thjesht tek ky personi në vetvete. Prandaj tregon Allahu që sikur këta të dilnë besimtarët do fusnin fitnë ndër besimtarë, do i përçanin besimtarët me njëri tjetrit. Edhe këllë përçari është urryer për Allahun subhanahu wa taala. Dhe këllë vepra është veprë që do ta bënin këta Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e urrheu dalin e këtyre. E urrheu sepse rezultati që saj dali ishte i keq. Sepse rritja për këtë dalin e këtyre, edhe pse mund të ishte e mirë në vetvete, një rezultat i keq dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e urrheu dalin e këtyre. Edhe i ndeshkoi ata, por shaktë mos dalin e këtyre të, të, të mirë. Dhe jo për shkak mos dalin e këqej. Sepse dalja e këtyre keqe ishte gjë ndaloj Allahu subhanahu wa taala, ndërsa dalja e këtyre e mirë Nuk mund bësh operitur sepse ata ishin njerëz të kqinj. Dhe nuk mund dilnin ata në, në luftën për vendin e Salamin, edhe të ishin njerëz të mirë, që të bënin siç bëjnë besimtarët e tjerë, sepse edhe shpirtërat e tyre ishin të kqinj. Prandaj Allahu do sigurt të dilnin, ata do fusnin fitnë ndërmi të yush. Dhe do përçanin besimtarët. Për këtë arsye, urrëtia e Danies, që tregon në këtë jetë, ka të bëjë me rezultatin e keq që rrjedh prej së asaj urrëtie. Prej kësa i dalje e për këture njërzve, që këptimi saje, shë këta njërez po të dilin do i fustin në fit në besimtarë dhe përneja Allah u rejti daljnë e këture. Edhe nga që Allah suhënë talë u rejtë daljnë e këture, i tha atyre, atyre rini edhe i ndëshkoj për, da, për mos daljnë e këture, sepse mos dalje e këture ishte mos dalje e keqe, edhe dalje e këture ishte e keqe. Por këtë arsyë Allahu Subhanallahu Teali i ndeshkon ata për mosdalën e tyre siç duhet, sepse ata edhe po dinë nuk do dinin siç duhet. Edhe gjithë kjo është, që mosdani është i ndeshkim për Allahun e mëdhëruar, ngaqë ata nuk e pranuan vërtetën siç duhet herën e parë, nuk u bën besimtarë siç duhet, siç kërkon Allahu Subhanallahu Teali për i tyre, edhe ndeshkimi i tyre ishte që Allahu i mëdhëruar i ndeshkon ata duke u mos ulëhtsuar në tyre punë të mira. Bile këto lloj gjërash egzistojnë dhe të kë besimtarët. Për ne këtë njësa besimtarë të cilët janë futur në islam, po Allahës kohane talë lukua lehëtso në të njera, të bëjnë njësa puntë mira, të cilët janë dhe dëtyrë për besimtarët. E gjithë kjo është si ndëshkim për Allahës për ta njëres sepse, sepse këta njëres ka që meritojnë për besimin tëre, sepse bëjnë Edhe sikur të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dërgon me gjynave të dyra, Loka Portuale, thur atyre punë të mira, por ajo i mëdhëruar e dizën që zemrat të dyra ka shpërnën, edhe ata nuk meritojnë më shumë se kaq, edhe nuk u jep atyre më shumë. Edhe kjo nuk do të thotë nuk do të thotë asnjëriu në pesimizëm, por du duhet të kuptoni njeriu urtësinë e madhe që ka Allahu te krizat e tij. Për këtë arsye njeriu është e nevojshme që të lutet Allahu të udhëzojë në rrugën e drejtë. Të kuptoni doin që nëse Allahu i hedh në gjynafja ka hedhur si ndëshkim, por shkak të gjunahe që ka bër ai vetë njeriu. Për këtë arsye Allahu Subhanuhu Teala ndoshkon njeriu me disa gjunafe për shkak të gjunave të tij para. E dhe këtu është frika që duhet kët njeriu sepse nuk dihet, nëse ai bën një gjunafe shtyn Allahu të bëj gjunave të tjera, edhe të vdesin në gjunafe ose në kufër, duke mos e ditur njeriu se kur do i vijë vdekja. E që keqë të rrehiqë të keqen dhe e mira të rrehiqë të mirën. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në një tjetër dhe thot iyan surkumullahu fala ghalibelekum, nëse Allahu subhanahu wa taala ju ndihmon juve, thot nuk ka kush e mund. Dhe nëse Allahu ju lejon e pa ndihm, nuk ka kush e ndihmon. Ai ka treguar që ndihma dhe suksesi vjen vetëm prej Allahu subhanahu wa taala dhe prej as kujt tjetër. Edhe mos ndihma do thot që Allahu subhanahu wa taala i krijesën në humin e vet. Edhe Ai ka eksel çështje është që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar tek njeriu dëshirën për të mirë dhe për të keqen. Ja ka inspiruar njeriu në zemrën e tij se kush është e mirë dhe kush është e keqja. Dhe i ka vendosur gjithashtu dhe shkaqet e jashtme që ekzistojnë në dynja për të mirë dhe për të keqen. Prandaj ka një melek që nxit për të mirë, ka dhe një shejtan që nxit për të keqen. Ka dërguar profetët çi u zonjë të këmira ka vënë gjithashtu dërmisht Allahut të cilët i ftonin njerëzit për të keqja. Ka vendosur tek njeriu fuqinë edhe durimin dhe vendosmërinë për të arritur punën për të arritur gradet e larta, ka vendosur tek njeriu gjithashtu edhe epshin edhe dëshirat e ulta për të bërë gjë ato këqija. E këtë në këtë lloj gjëje që po themi ja të gjithë njerëzit të barabart në aspektin që të gjithë njerëzit kanë këtë lloj vetish. Por Allahu Subhanu Wa Ta'ala është e i cili i di zemët e njerë zve. Edhe aty, aty ku Allahu Subhanu Wa Ta'ala e di se që fa ka kërë personë në zemër, i je a jep ati u zimin. Duke duke nëzitu këtë person që tjeti vendosur në të vërtetën që kërkona i. Dhe pse vërteta dhe u zimi ka në vërë për vendosë më ri. Për në të qikon shumë njerëz të, të cilët kërë gjemë për islamin dhe islamin shë vështirë dhe përse në të ka, shu, ka urdhra, ka ndaleje sa mos bëjkëshu, bëjkëshu. Përëndaj dhe Allah sërën tala, i dërgën me lajket, të këbesimtarët, për të i përforcu, a ta në të vërtet, thotë Allah, i dhjuhi Rabbu kejlel me lajket, i enni ma'ku në fëthëbbi të lëdhinamen. O thotë, kujtohu Muhammed, kujtohu Allah me lajkeve, që u thotë, unë e me ju përëndaj, përforcojnë i besimtarët. Që që allohë suha në talë, kur dëshonë të auzën një person, një urdhënë me lajket e ti, që të eforcojnë ati person e vendosë mërin, të eforcojnë të shiren për të këvërteta, dhe andihmojnë të andihmojnë atë që të bëtë besimtarë. Dhe raset për të dëgjënë janë të shumë ta. Janë të shumë ta. Bile të është do njëri për jursh rezik mund, mund këtë në vindë në jetën e ti një, një rast ose një shembul, për këtë që po themë. Dhe në të kundët kërë Allah u të shumë të ahumë i një person, e leja të dhe e mbështetat e të, të këvetja ti, kërë Allah u e di që këtë person nuk e meriton nuk zimin, e mbështetat e të, të, të këvetja ti, në basi e ka të reguar të vërtetën, nuk dëshurën Allah u të ndihmojë mase ja ka treguar të vërtetë dhe është sqaruar vërteta, nuk dëshiron Allahu ta ndihmojë të personin për të njohur, për ta zbatuar të vërtetë dhe për të qenë për njerëz të suksesshëm, nuk do të vërtet, duke ditur Allahu që ky person nuk e meriton të të vërtet. Prandaj nuk u thot më leje që përforcojeni, por leje atë dhe mbështetja të tek vetja e tij, dhe po mbështet njerëzit tek vetja e tij u shkatrrua, të sepse njeriu, si thash, ka dëshirë për të ke mirë dhe për të keqja edhe për desa ka i ka këtë dëshira dhe njeri u në zemër e ti pa tjetët duke të adhuroj një shka edhe nëse nuk adhuroj në laun atë e duke të dëshkoj pa tjetët e ka adhurimi i i dhujve të cilët kam formët më të ndryshme e më më të ndryshme edhe kështojnë në të sotë të kse dite në formët më të ndryshme tjetës Kështu që Allah subhanëtale e humi i person duke më së ndihmurë dhe po se ndihmoi Allahu subhanahu wa taala, ka përqen i humur. Edhe nuk e ndihmon këtë person sepse ai nuk e meriton të të ndihmohet. Sepse shpirti i tij është shpirt i keq, është shpirt i pist, zemra e tij është zemra e papostërtshme. Për ato po që ti shikosh mos besimtarët, janë njerëzit të cilët, janë njerëzit të cilët nuk e vlerësojnë të vërtetën, as nuk e vlerësojnë dijen, as nuk e vlerësojnë Kur'anin, as nuk e vlerësojnë Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka që po të shikosh për shumë një person tek muslimanun thuat dietar i njëri me vlerë, njëri i lartë që i dëgohet fjala, tek mosbesimtari ai nuk vlen 2 lek. Por arsyet sepse ata nuk e vlerësojnë të vërtetën. Dhe nga që ata nuk e vlerësojnë të vërtetën dhe nuk dëshirojnë ta vlerësojnë atë, Allahu nuk e ulson ata. Dhe nuk uajë patur të vërtetën. Kështu që kuptimi se çështja vlezërisë është, domethënë është një kuptimi i një pjesë thelbësore e çështjes së Kaderit, sepse si njeriu kupton Koptimi i ksej qështje e të koptosh në të vërtet në qështje një në qështje të thelbësore qështje të kaderit, të kaderit. E dhe e thashtje të gjemë fillim parërësujë sepse Allah suanë të tajshajtësiri ullëzon kërjesat dhe humb dhe kjo është në fëqin e ti dhe në drejtsin e ti edhe në mëshirën e ti edhe kjo e ullëzimi si që thashtë është dhurat për Allah dhe dhuratën e ti Allah e vendos me urë të në dëvënd që është i përstachëm për përnimin e kësaj dhurate. Dhe nuk e vendosë atë në dëvënd që nuk është i përstachëm. Në base del pyetja, kjo do më thënë është për duke të kësuar, përse Allah nuk i bëjt të gjithë njërët të përstachëm për të përnurë rëzimin. Dhe për gjithë e kësaj erë se Allah s.a. më urëcine vetë i ka kryuar gjerat si shka dashur ai.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 dytë kundërtat kur nuk ekziston e, e keqja dhe e mira, kështu që ekzistenca e të keqes dhe të mirës është e domosdoshme për të dalë në pah durimin e besimtarit, mbështetjet tek Allahu. Lufta që do që, që do të bëjmë vetën e ti njeriu kundër sheitanit ti dhe kundër sheitanit të njerëzve, edhe të fito, fitoj të luft, dhe i luftë, nuk më fitoj të luftë, dhe kjo lloj lufte nuk mund të fitosh nëse nuk do ket kundërshtar. Prandaj Allahu subhanallahu te me më urucin e tij e ka krijuar gjërat që Muhamedi soj që të njihet e që falenderon dhe e që nuk e falenderon dhe të dal në pah këto adhurime ka që të më dha të cilat nuk mund dal në pah këto dhe gjërash dhe durimi që është një paradhurimi më të më dha dhe është thelbi i zdo adhurimi që bën njeri u një jetën e ti ka të bëj me durimi dhe më thënë si që ka mërmën dhjetarët që ndanë tre loje durimi në vebërët e mira dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më d Durim, duke lërgur nga gjunavet, edhe durim në fotkeçi. Dhe gjithë këto do të thonë ka të bëjë me durimin, të durosh për atë që është e keqe për ty. Kështu që thelbi i kësaj gjeje është të arrijësh atë durimin Allahu subhanahu taala duhet të të durosh të keqen. Dhe Allahu subhanahu taala e krijon çdo gjë, dhe nuk pyetet për atë që krijon, por krijesat pyeten. Dhe njohin kësaj gjeje bëhet vetëm ti njeriu dënojmë më shumë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala te krijesat e tij. Edhe fundi i kësaj gjeje është që njeriu ngelet me gjuhë hapur i shtanguar përpara kaq derit Allahu se i Allahu subhanahu wa taala e ka, ta ka krijuar gjërat në këtë lloj forme dhe i ka sistemuar me këtë sistem kaq preciz i cili rrezën në një form të pashmangshme në bazë të ligjeve që ka vendosur Allahu te krijesat dhe gjithkëu nxirin në, në pa mmodhësinë, Allahu subhanahu wa taala, mmodhësinë emrave të Tij dhe të cilësive të Tij. Dhe kjo lloj njohje e këtyre emrave të cilëve, ky është qëllimi i krijimit të krijesave. Dhe ajo që ka përmendur Allahu në Kur'an, që thot: "O mahalaktul jinna wal insa illa li ya'budun", që krijoi gjithë dhënë njerëz vetëm sa që të më adhurojnë. Dhe ky lloj adhurimi bëhet duke njohur emrat e Allahut të, Allahu të cilët e Ti, duke adhuruar ato në bazë këtyre. Dhe kjo loja dhurimi nuk mund të rrihet nëse nuk e kështone mirë dhe e keqa njërëzit e mirë njërëzit dhe qi për këta rësue Allah subhanu tali ka ndarë njërëzit e me gjithët të nuk ka bërë padrejtësia tërri që nuk u a ka dhën u zimi sepse ata e zgjodhën vetë atë le rruge me dëshirë në tyre dhe nuk i ditërojë Allah subhanu tala për këta le rruge që zgjodhën ata për këta rësue Po do shikosh gjithmodh besimtarën këtë jetë, janë ata vetë si të zgjidhin mos besimin, edhe duan ata më shumë se besimin. Do vinë në më mësimin e ardhshëm nën Allah subhanahu wa taala çështje detyrimit. A është është i detyruar njeriu nga Kaderi apo nuk është i detyruar, ç'është detyrimi? Shkupti nga fjala detyrim. Do sqarohet inshallah edhe më shumë në këtë çështje kur të flasim për temën tjetrën që tash. Kështu që si rezultat thamë dhe njerëzit që marrim thelbin e mësimit është që udhëzimi është dhurat prej Allahut subhanuhu te ala ia jep atë atij personi që do më urtsin e ti duke vendosur në vendin e përshtatshëm, ndërsa humbja është dy lloje, është humbi fillestare dhe humbja ndëshkim, humbja ndëshkimi është kur njeriu largohet për të vërtetë dhe kthen shpinën ndërtetëz Allahu ndërshkon duke e vulosur zemrën dhe humbi fillestare është humbje që Allahu subhanahu te ala nuk e jep këtij personi suksesin për çënë udhëzuar duke editur lloj modhror që nuk e meriton përkundrazi e leja tën, të të mbështetë tek vjetja e tij, prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam siç e thon hadith, i lutesh Allahu dhe i thoshte ya hayyu ya qayyum. Oth bi rahmetike astaghithu ne mashirin tonë të kërkoj ndihmë. Aslih li sha'ni kulluh, o mregullu mua gjithë çështën time, o la te kilina, nëse do të mos më mbështet mua tek vjetja ime, parfta ayn, ashab bin busu, sepse po mbështet një utë vetë e tij, humi rrugën e vërtetë. Prandaj Në gjithë do të personë që me ndonë sa i është ullëzuar në rrugë në vërtet me fushin e ti ose me fushin e logikës ti këju është fillimi i humjës për këtë personë. Këju është hami parë që këju personë të argojnë në rrugë në vërtet. Në të humjë në detajet e islamit ose në gjithë islamin si pas mashtrimit që ka i në vetën e vetë për ullëzimin duke me nduar që në këtë qështë jam ull Në gjithë islamin e ka fituar të me fëqintime. Përndaj dhe Prof. Salim i lutës shë Allah me të të lutë për të reguar që nëse Allahu e le njëriu në të mështet të vete e tia, i ka për të humbur, automatikisht. Përndaj dhe Prof. Salim në ka të reguar haditin e sakt, se Allahu s'përën tali i thotë e robërëve, o robët e mi ju të gjithin i të humbur përveq ati që unë u dhëzojë. Ky udhëzim është dhuratë para Allahut që e vendoset në vendin e tij, prandaj dhe nuk quhet padrejsi, sepse Allahu më dhuron nuk ka marr njerëzve që nuk i ka udhëzuar, nuk u ka marrë atyre atë që është pronë e tyre. Udhëzimi nuk është pronë e tyre, por u ka marrë atyre atë që është nuk u ka dhënë atyre atë që është pronë e tij, dhe jo e tyre. Gjithashtu dhe gjë në 16-të është dhe çështë e krijimit, kur Allahu Subhanetale ka krijuar disa njerëz me një dorë, disa me dy duar, Disa me sy, disa me dy sy, thotë pse nuk krijoi edhe mua Allahu me dy sy, thotë pse nuk ka bërë patrici. Si ka, nuk ka bërë edhe patrici. Ti i gjithë si njëri, nga fillimi deri në fund je i pronë Allahut. Allahu të bën me një, me dy sy, ka raste me tre sy, ka raste pa sy hiç. E gjithë kjo domethën është vetëm për Allahu dhe nuk pyetet për atë që bën. Sikur se si një person u thash domodin se ti ke një dhuratë a dëshon të të adhurosh dikujt, s'dëshon të adhurosh dikujt tjetër. A mund të të dikush të tipse se më duan mua, nekoj që nuk ishte problema e tij, as nuk e meritojë ai domethënë këtë dëgjojë, përkundazi ishte dhurat vetëm për teje. Kështu që por në Allah subhanahu wa taala, nuk mund ta kërkon njeriu duke duke pretenduar që ai e meriton atë. Përkundazi lutet Allahut të mëdhurojë njeriu të shoqërojë rrugën e drejt me mirësinë e tij. Prandaj çdo udhëzim që jep Allahu njeriu është vetëm me mirësinë e tij edhe me mëshirin e tij. Allah ushtron mirë të gjithëve.